Метальові оздоби. Про одежу початків історичного часу, цебто 8-9 століття, маємо надто мало відомостей. Малюнки, що дійшли до нас, дуже нечисленні, дають деяке уявлення про одежу вояків та князів, не місцевого походження. На найвідомішому з цих малюнків в ізборнику Святослава ми помічаємо властиво тільки дві-три національні ознаки, які переховались і до нашого часу. Шапку у князів, біле головне укриття у княгині та, можливо, кольорові чоботи у неї та в інших осіб. Щодо одежі народньої маси за тих часів, то про це майже цілком бракує відомостей. Те, що можна витягти з літописів, примушує думати, що принаймні вищі стани носили вже сорочки, гачі та ногавиці, суконні свити, як з верхньої одежу корзно, на голові в'язані або плетені клубуки, а на ногах череви або чоботи. Щодо одежі простого народу, то вона складалася, мабуть, з тих самих речей, тільки, звичайно, простіших. З сорочки та гачів, можливо, свити та кожуха, як з верхньої одежі, з черевиків та постолів, личниць і клобука. Про одежу литовської доби, до козацьких часів, відомостей також немає хоч їх безперечно можна знайти, старанно розробивши щодо цього історичні матеріали, особливо акти тощо. Та, на жаль, цього досі не зроблено. Далі, щодо одежі козацьких часів, то Рігельман, а за ним Бантиш Каменський та Арандаренко, говорять цілком певно, що одежу українці запозичили від поляків та черкесів. На жаль, ні один з цих авторів не розвинув далі висловленої ним думки, яка, маючи на оці багато фактів, що ми їх уже зазначили, є дуже цікава. Розглядаючи малюнки старовинної української одежі, долучені до літописного оповідання Рігельмана, що їх зробив для нього один українець, що утримувався за якісь переступи закону у фортеці Святого Дмитра, був з сусіднього з маєтком автора села та походив до того ще й з духовного стану? Та порівнюючи ці малюнки з великою кількістю історичних портретів, що зібрані вже в українських музеях, ми можемо прийти до висновку, що коли в другій половині XVIII століття костюм козацької старшини і був дуже подібний до польського, то разом із тим цей костюм, як і костюм сільського населення України, мав дуже багато спільного із деякими відомими нам кавказькими костюмами приблизно тої самої епохи. Черкеска та Бешмет кабардинця у відомій книжці Георгії дуже нагадують Український костюм. А з верхня одежа Вірмена цілком подібна до польсько-українського жупана та контуша. До питання про цю подібність ми ще вернемося далі. А тепер повернімося до деталів костюма козацьких часів. На малюнках Рігельмана, які являють Гетьмана та Полковника. Ці особи показані вдягнені поверх жупанів у шуби без рукавів або в кереї, що тримаються на плечах тільки аграфами. Жупани шили з дуже дорогої штофної чи парчевої тканини. І були вони дуже довгі, доходили майже до щиколоток. Знатний український шляхтич та писар змальовані в простіших, Однобарних, теж дуже довгих жупанах та в кунтушах, з верхньої одежі з прорізаними та відкиднутими назад рукавами.